Іслам Іслам – друга найпоширеніша релігія в світі після християнства. Люди, що сповідують іслам, називаються мусульманами. У світі налічується понад мільярд послідовників ісламу. Особливо багато їх на Середньому Сході, в Азії і в Африці. Мусульмани вірять в єдиного всемогутнього Бога, творця всього сущого, і називають його Аллахом. Слово «іслам» арабською означає «покірність», «слухняність» і мусульмани вбачають свій обов'язок у цілковитій покорі Аллахові. Немає Бога, крім Аллаха, і Мухамед – пророк його, вчить мусульманська заповідь. Історія Мухамеда Засновником ісламу вважається пророк Мухамед, чи Магомед, який народився близько 570 року у місті Мекка на території сучасної Саудівської Аравії. У віці 40 років Мухаммед був покликаний Аллахом нести слово людям, і він став проповідувати ісламську релігію. Помер він у 632 році. Закони ісламу, шаріат, звіт законів ісламу дуже важливий для мусульман. Священною книгою ісламу є Коран. Як свідчать перекази, це запис слів самого Аллаха, які він говорив Мухамеду. Основними обов'язками мусульманина є 5 стовпів ісламу – віра, молитва, милостиня, піст і паломництво. Мусульмани за молитвою Приміщеннями для богослужінь у мусульман є мечеті. П'ять разів на день служитель мечеті – муедзин з високої вежі – мінарету – закликає віруючих до молитви. Обов'язковим є відвідання мечетів п'ятницю. Врешті випадків молитва дозволена в будь-якому місті. 5. заповідей ісламу Нема Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – пророк його. Щодня потрібно здійснювати намаз, молитися, повернувшись обличчям у бік священної Мекки. Кожен, хто може собі це дозволити, повинен щороку давати бідним щедру милостиню. Вірні мусульмани повинні під час Рамадану дотримуватись суворого посту. Кожен мусульманин повинен хоч би раз в житті здійснити паломництво до Мекки. Ілюстрації Паломництво в Мекку Паломництво в Мекку, яке називається хадж, мусульмани здійснюють протягом 12 місяця. Року за місячним календарем. Близько двох мільйонів мусульман з усього світу з'їжджаються до Мекки для виконання ритуалів, таких як обхід священного камені Кааба. Півмісяць і зірка – символи ісламу. В ісламі немає організованої церкви і немає священників. Їхню роль виконують святі люди і наставники.